Гінцман замовк, знову провів правою лапою по вухах і обличчю, потім, мабуть, поринув у глибоку задуму, бо міцно заплющив очі. Врешті, коли всі відчули, що він надто довго не озивається, староста Пуф штовхнув його і прошепотів. — Гінцмане, ти, ти певне, заснув? Мерщій закінчуй свою промову, бо ми всі страшенно зголодніли. Гінцман стрипенувся, знову став у красиву позу, промовця, і повів далі. «Любі мої братове, я сподівався здобутись ще не кілька високих думок і блискуче закінчити цю промову, але в голові в мене порожньо. Мабуть, з великого жалю, який я намагався відчути, я трохи отупів. Тому дозвольте вважати мою промову закінченою, і я сподіваюся, що ви не відмовитесь скласти їй найвищу оцінку. А тепер заспіваємо наше звичайне «Де» чи експрофунгіс. Так цей чемний юнак закінчив свою жалобну промову, що хоч з погляду риторики здалася мені добре складеною і справила гарне враження, а проте мало в собі чимало зайвого. А саме я вважав, що Гінцман намагався швидше показати свій блискучий ораторський хист, аніж ушанувати бідолашного Муція після його сумного скону. Все, що він казав, зовсім не пасувало до нашого приятеля Муція, Скромного, простодушного, відвертого кота, в доброті й щирості якого я сам переконався. Крім того, Гінцманова хвала була вельми двозначна, тож промова після закінчення власне, мені не сподобалась, але поки він її виголошував, мене приваблювали врода промовця і його справді виразна декламація. Мабуть, староста Пуф теж був такої думки. Ми звернулися і порозумілись щодо Гінсманової промови. Як і належало, після закінчення промови ми заспівали «Де профундіс», що, коли таке, можливо, звучало ще сумніше, ще несамовитіше, ніж жахлива поминальна пісня перед промовою, Відомо, що співаки нашого роду, як ніхто, вміють віддавати найглибший смуток, найтяжче горе. чи то буде скарга палкого або зневаженого кохання, чи плач за дорогим небіжчиком. Навіть холодну черству душу людини глибоко зворушує такий спів, і їй доводиться крутою лайкою полегшувати свої стиснені груди. Коли де профундіс затихло, ми підняли тіло померлого товариша і опустили в глибоку могилу в кутку льоху.